Ćemo govoriti o još nekim tačkama u kojima se ehli sunne wal jamaa razlikuju od drugih i u kojima on slijedi, slijedi srednji put. Duje smo spomenuli da je da su ehli sunne wal jamaa predanost Allahu džellešanu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve Druga tačka menheca ehli sunne wal jamaa je umjerenost ili srednji put pa tu spominjali neke stvari od kojima a, koje, koje ubrajamo i koje ulaze u, u umjerenosti ili srednji put. Spominjali smo srednji put u Allahim, želošanu i menima i svojstvima, zatim srednji put u pitanjima imana i nazivima koji se, koji se koriste u vjerja, to su vjernik, nevjernik, a, kafir i fasir, griješnik. I treća stvar je vila srednji put, ili sunata o žemata u tekfiru. Danes počinjemo sa umjerinosti ahli sünneta wa jemaata u qadavu i qadavu allahu wa jellushanu odredbi. Ahli sünneta wa jemaat u odredbi, allahu wa jellushanu sledi srednji put između dviju krajni sekti. Prva od njih su kaderije koje smatraju da čovjek ima potpunu slobodu i volju i moć da čini šta hoće i da Allah želešanu, da Allahu želešanu volja i moć nemaju nikakve veze sa tim, nemaju nikakve veze sa njegovim postupcima. Čovjek je taj koji stvara svoje postupke. Sa druge strane imamo skupinu dževerija, Bi, što, što je izvedeno iz arabske riječi džabr što znači prisila sam naziv kaže da oni smatraju da je čovjek prisiljen da radi i da čini postupke bez ikakve bez ikakve, bez ikakve slobode i da postupke koje čini u stvari čini Allah žal, da nije čovjek taj koji čini postupke koje čini on nalikuje perušci koju vjetar nosa kako hoće jes jedan od njegovih đesnika elkao fi ljem thumma qala lehu iyak wa iyake kaže bacio ga je u vodu a zatim mu je rekao teško tebi ne se smokriti hoće da kažu allah je lisharno je čovjeka dao na onaj svijetu stvorio i dao je da da oko njega kojega postoji grijesi a zatim mu je rekao nemoj i prisilio ga je i priselio ga, on mu je propisao i on mu je odredio da činite te grije, a zatim mu je rekao nemoj, nemoj to činiti i bit ćeš odgovoran i bit ćeš pitan. U kljigama Ehli sunnete od džamata zabilježeni su neki primjeri u kojima se stromotio ovo učenje. Jedan od takvih primjera spominje Imam Ibnul Kajim u svojoj kljizi Šifaul Alil o Irvaul Galil gdje navodi Primjer jednog dževrije koji je zatekao svoju ženu kako čini zinalu. Glud. Upitao je zašto to radiš, kako to radiš, pa ona rekla ovo je Allah ođe lašanu odredba. Allah mi odredio. Kaže, pa vidi jesu. Kaže, dobro je u onome što je Allah ođe lašanu Pa su ga poslije toga prozvali dobro je u onome što je Allah ođe lašanu Onajajte dokle dokle ljudske ljudske pamet do toga da da Allah znašan waktu je, da je on taj koji je, koji čini razratna djela, a da je ljude, da je ljude optužio zato i da će i zato pitati. Normalno je sunna volje, mi znamo da sedi srednji put. Priznaje čovjek u volju i moć. Međutim ta volja i moć vrati Allahu u volju i moć. Kaže Allah إِلَّ Kaže, a vi nećete htjeti osim ono što Allah hoće gospodar svjetova. U, u prvom dijelu ovog ajeta je odgovor Kaderijama. Jer oni kažu o odgovor o ovoj drugoj skupini. Džabrijama koji kaže da čovjek nema slobodne volje. Kaže Allah dželašanu, vi nećete htjeti. Allah pritvrđuje volju čovjeku. A u drugom dijelu ajeta je odgovor prvima koji kažu da je da Allah i Žiljšanu nema nikakvog je na postupke koje čini čovjek i njega volja uopšte, uopšte ne utiče na to. Kaže, a vi nećete htjeti osim ono što bude Allah, djel gospodar, gospodar svjetova. Također, Allah i Žiljšanu je taj koji stvara ljudske postupke, ali čovjek je taj koji ih čini. Allah i osnovi stvara, a čovjek ih čini. I uh, ljudski postupci koji Allah i Žiljšanu stvara mogu se najbolje porediti sa drvetom. Poznate vam da Allah je Žiljšanu taj koji stvara voće koje, koje vidimo na drveću, a to voće rađa na drveću. Znači Allah je taj koji ga osnovi stvara, a drveće daje daje te plodove. Takav je i slučaj sa, sa ljudskim dijelima. Allah je osnovi stvara, a ljudi čine. Kaže Allah Žiljšanu Allah vas stvara i ono što, što radite. Oni koji se danas pravdaju kaderom za svoje grijehe, za svoju strankuticu i kažu nama je određeno da budemo zavludi, nama je određeno da činimo grijehe, šta bi Allah nam odredio i tako dalje. takima možemo odgovoriti sa nekoliko razumskih dokaza. Nije potrebno da odavodimo šariatske dokaze. Prvi razumski dokaz jeste da upitamo takvu osobu odakle ti znaš Je kako ti je poznato je da je ta, da tebi Allah izlošao naredio da budeš nevjernik? Jesi li ti zavirio u lelhul mahfuz? Kada pa znaš sigurno i na osnovu toga kažeš ja sam vidio u lelhul mahfuz da mi je određeno da budem nevjernik i na osnovu toga idem putem nevjerstva. Zašto ne pretpostavi da ti Allah odredio pravi put pa ne kriješ pravi putem? nego ja kažeš meni Allah odredio pravi put, idem ja pravi put. Odakle da se odobra vaš zavod i pravda se Allahom odredno drugi razumski dokaz koji možemo iskoristiti protiv njih jeste da im postavimo pitanje kada bi im neko učinio zulum nepravno i rekao Allah, Allah mi odredio da ti učinim zulum hoće li privati to opravdanje da li čekao to opravdanje kada mu kažeš Allah mi odredio da, da, da ti učinim zulum neće A čovjek sam sebi čini nepravdu, ostavljajući Allah u vjeru i pravda se pravda se kaderom. Jer onaj koji ostavlja Allah u vjeru i pravda se odredbom, kome čini zulom? Čini sebi. Kako to da ovdje prihvataš opravdanje, a ovdje ne prihvataš opravdanje? Treća stvar. Kako to da ljudi, kada su u pitanju dunjalničke stvari, poduzimaju uzroke, a kada su u pitanju vjera, neće da poduzimaju uzroke. Kada bi mu rekao, nemoj se želiti. Ako ti Allah odredio, imat ćeš i djecu i s reći, ne, moram se oženiti. Ne mogu ne polniju da da dobijem djete bez, bez ženi djete. A dobro, Allah je Želešanu i objavio vjeru, objasnio pravi put i kaže, ovako treba ići pravi put. E, kaže, ako je meni Allah odredio, ja ću. Zašto ne koristiš istu ulogu? I četvrti dokaz koji možemo koristiti protiv njih jeste da im upitamo. Da li osjećaš da te neko prisiljava dok činiš loše djelo? Da li osjećaš da te neko gura? Ili osjećaš slobodu svobodu izbora normalno svaku će reći da se osjeća slobodim dok dok radi određeni postupak ili određeni grijeh to je srednji put eli sunneto va o džamate kada je u pitanju kader zatim umjereno stih sunneto va o džamate se ogleda i u ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi sa jedne strane imamo one koji su pretirali u ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem I pripisali su mu neka božanska svojstva. Počeli su mu upućivati dove i smatrati da te dove dolaze do njega i da se on odaziva na te dove. Na taj način su i badet koji se smije činiti samo Allahom i Željšanu usmirli su na poslaniku sallallahu alijem vselem. S druge strane nalazimo one koji su zanemarili poslanika sallallahu alijem vselem. Okrenuli su se od njega. Okrenuli su se od njegovog šerijata. Ne uzimo ga za sudi u međusobnim sporovima Šak šta više ima onih koji smatruju da je njegov šerijet derogiran nekakvim šerijetima od, od evlija i tako dalje. a pa tako pripadnici jedne sekte koji zovu batinije, koji za sve pojave imaju tumačenje. Pa kada Allah izlašanu uspomene nešto u Kur'anu, oni kažu, vi razumijete samo ono što je vanjsko, dok ima unutarnje neko značenje kojeg samo mi razumijemo. Tako su zenegirali namaz, tako su zenegirali post, tako su, jer su sve te stvari protumažili, rekli su, dobro je, skaže, postite ali to je ono što vi iz, iz njegovog, znači vanjskog značina razumijete, ali ima unutarnje značine batin, što znači batin, znači arapska riječ odakle su dobili naziv batinije kaže jedan od njihovih pjesnika otišao je poslanik iz Benu Hašima a došao je poslanik iz drugog plemena svaki poslanik koji je došao prije njega imao je svoj šerijat a ovo je šerijat ovoga poslanika misli na, znači na tog čovjeka koji je bio u njegovom vremenu on je kaže sa nas od nas je razdužio namaza i posta i više se ne umaramo kada vidiš ljude da ustanu uklanjati namaz nemoj ustajati a kada i vidiš da posti kaže onda slobodno jedi i pij i nemoj obavljati hađa i nemoj zijaretiti kabr Poslanika u Jesrebu. A Jesrebu je znači naziv kojim su koristili a, prije Ušic, zato što što je to bio grad u kome je bilo nevolja i nedača i a, potom je se nazivao. Al dolaskom Poslanika sa selam imamo i promijenu to u Madinatu an-Nabi sallallahu alejhi ve To je primjer oni koji su odbacili Poslanika sa selam, digli su se protiv njegovog šerijata i ne samo to nego su rekli da je on da on derogiran. Ehli sunne vol džemaze uzima srednji stav. A to je da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam poslanik i Allahov rob. Poslanik i Allahu rob. Na taj način mu ne oduzimamo njegovu vrijednost. Niti ga dižemo na stepen koji u njemu ne dolikuje. Ne pripisujemo mu božanska svojstva. Kaže, a tome nas je on podučio. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam La tutruli kema atrati nesara i isabna marijam nemojte me uzdizati kao što su krišćani uzdigli sina Merijeminov. Inama ene abdullahi o rasulu. Ja sam samo Allahom rob i poslanik. Recite onda za mene da sam ja Allahom rob i poslanik. I mi to kažemo. Dok ima oni koji smatraju da ako poslanika nazoveš Allahom im robom da, da si mu učinio nepravdu. Allah je želešanu suru i sra počnije subhanelazi esra bi abdihi. Slavljen neka je onaj koji je svoga roba nije rekao svoga, svoga sina na billah ili ti je rekao svoga suparnika nego svoga roba i to je najčestnije mjesto na kom se čovjek može naći da bude Allahov rob to je čast bila i za poslanika i za nas da budeš Allahov rob a tome nas je vidimo podućio Allahov poslanik sallallahu aleyhi wa sallam sljedeća, sljedeća stvar u kojoj ehli sunne o džemaz uzima srednji stav je odnos prema sahabima radijallahu anju Nalazimo sa jedne strane grupu Rafidija ili Shija koji su ehlul bejt ili poslanikov sa srednim porodicu digli na stepen koji, koji joj ne Čak su neki od njih proglasili božanstvima, kao što je Alija radi Allah. U. A njegovu porodicu i njegovo potomstvo u što ulaze 12 imama smatraju bezrišnjima. I smatraju da samo se od njih može uzimati vjera. I da su ti koji nam tumače Kur'an. I da ne možemo spoznati Kur'an, niti ovu vjeru osim putem te dvanestorice imama. I po tome se i nazivaju, znači najestremnija šijitska sekta su izne ašerije. Tu oteci malci. Yes. Nije bitno. Uglavnom bitno je njihovo vjerovanje. a Znači to vjerovanje se zasniva, rekli smo na na ubjeđenju, da su ti imani bezgrišni i da se od njih uzima vjera i da se nijotkoga drugom ne može uzeti vjera. Normalno, mnoge stvari su oni njima pripisali, jer su to bili častni ljudi. Prije svega Ali radijallahu, zatim njegovi sinovi, zatim njegovi unuci, to su bili častni ljudi, ali su oni njima pripisali ono što oni nisu rekli. Od naj, najboljih primjera za to je knjiga koja je pravedena naš jezik, a se Najđul Belada, u kojoj su pripisali Ali radijallahu. To su mudre izreke Ali radijallahu gdje ima dosta govora kojeg nije izgovorio Alijana Milbao. U najmanju ruku ne znamo, ne znamo ju redostojnost toga. Navešu vam jedan slučaj koji se dogodio u, na Arabskom polotoku ili u sadašnjoj Saudijskoj Arabiji. Šije su tražile od Saudijske uleme, te se sadima ima raspravljaju oko mnogih pitanja. Oko pitanja sahaba, oko pitanja vjerovanja itd. U to vrijeme, predsjednik stalne komisije za fetve ili odgovorni za, za stalne komisije za fetve je bio Abdurazake Lafifi, vođa jednog pokreta uh, Ansaru Sunne koji se danas nalazi u Egiptu uglavnom oni su slali poruke, poruke u kojima su zahtijevali od Saudijske oleme da izađu sa njima na, na javnu raspravu i ovi su uvijek odbijeli nisu, nisu im pridavali nikakvu pažnju i onda je se ovaj še ovaj odlučio da, da izađe na javnu raspravu sa njima I poslao im, je, u, poslao im je dopis u kojem je postavio tri uslova pod kojim će on sa njima raspravati. Prvi uslov je da to bude javna rasprava, da je gledaju svi muslimani. Drugi uslov da se da izvor rasprave budu u Kur'an i Sunnet. A treći uslov je da nakon što se završi rasprava, izađu na javno proklinjanje. Kao što se spominje u Kur'anu. Ako istinu govorite, do, dođi. Pa ćemo jedan drugog proklipa. Sada Allahu Allah u proklestu biti na onima koji glašu. I nisu se više nikad javili poslije toga. Nisu pristali, znači, na uslovi, nisu se poslije toga više nikad javili. S druge strane, ovo je ekstrem, ek, ekstremni stav u odnosu prema ashaadima, radi Allahom, pretjerivanja u ljubavi prema porodice Allahom. S, s druge strane, nalazim one koji e, su ashaabe, radi Allahom, proglasili nevjednicima. Proglasili su Ali'u koji je izposlao nikoj sa selem porovce i Moaviju koji je učestvovalo sa njim zajedno u, protiv njega u, u podnatim događajima da im Allah Želšanu se smiluje vojci, e, proglasili su i nevijednicima i proglasili su nevijednicima sve one ashave koji su zajedno sa njima učestvovali u poznatoj smutni koja se dogodila u, u vrijeme ali je radijallahu anu. Zatim ohalali su njegovu krv i borili se protiv njih. Ehli sunne vol džema zauzima srednji stav. A to je da smatramo ashave radijallahu anhum najboljim, najboljim dijelom ovoga ummeta. Volimo ih, uvažavamo ih, smatramo da su oni najbolji vjernici. Smatramo da su se najbolje pridržavali Allahue i želbašanom vjeri. Smatramo da su bili najučeniji. Međutim, ne smatramo nikog od njih bezlišnijim. Zato kaže šefur Isra'a mihnuti ime, u vasiti iz koja krizi, u oma adalike. لاja تpiduna كل wadi من الصti rodja الله anh masummun ankevail ismivo saadairihi beljeجوzu alehi muzuugu fil الجlek. Kaže zbog to i por toga ehli sudne olđama ne vjeruje da su da je svaki jahab pojedinačno bezgješan i da se može saćuvati od malihih velkirijha. neko je dovoleno da se uopšteno da uopšteno neki odnjiji oćni neki odrijha. Wa ma'hum min as-sawabihi znači, wal ma yujibu magfirata a imaju kod sebe od dobrih dijela i onoga što su u čemu su druge pretekli ma yujibu magfirata ma yasthur minhum min sadr Ono što znači što zahtijeva i što povlači za sobom da im odlaži lšanu od prostih grijehe koje su imali kod sebe ako su ih imali Zbog toga šehekul islaminu te ime spominje pet stvari zbog koji je ashabima radijallahu anhum, iako su imali određene grije, o, ti su grije si oprošteni. Spominje pet razloga. Pa kaže šehekul islam, summe iza summe oinkrane, kad svadara minahadihim zembun, kaže, pa ako se od, od nekog od njih i dogodilo da je uradio grije, fejekunu katabe minhu, on se od njega pokajao. To je prvi razlog, znači, kojim, kojim je Allah izlešanu oprostio grije. El eta bihasanat tamhu il yuradiu dobra djela koja su izbrisala taj grijeh. E ughfira lahu bi fadli sabiqatihi il mu'afrašteno zato što je bio među prvim muslimanima znači oni koji su prednjačili u islamu. E ubišat Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladinu hum aula an-nas Ili imamo pitanje o šefatu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a nisu da se poslanici suselem za ni, zauzima. Da webtulija bibelai fi dunja kufira bihi anhum. Ili su iskušani nekim belajem na ovome svijetu, pa im je Allah džellalüh sanbuktu galaya, on prostio. To je bez stvari koje navodi šeful Islam, zbog koje je Allah džellalüh sanu prostio sahabama pogreške ako su se i dogodile od njih. Kaže poslanik suselem za svoje snade. u uh, hadisu koje bilježi ima muslim la te subbu ashabi fa walledi nefsi bijedihi lau ena hadakum enfaka misle uhud, uhudin zaheben ma belega mudda hadihim o la kaže nemojte psovati moja sahabe tako mi onoga u čioj ruci moja duša kada bi neko od vas udijelio zlata koliko je brdo uhud ne bi dostigao vrijednosti pregrišta jedno godji, niti polovinu od toga u drugom hadisu kaže po sanih sallahu alaihi wa sallam u hadisku je mutafakun ali el ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yudhiduhum illa munafikun fa men ahabbahum ahabbahullah wa men abgadahum abgadahullah kaže ansarije ne vole osim mu'mini a ne mrze osim munafici onaj koji bude volio voli će onaj koji bude mrzio mrzi će To je umjerenost tehli sunna u ođemata kada u pitanju, kada u pitanju odnos prema Ashaadima radijallahu. Zatim, tehli sunnata u ođemata je umjeren kada je u pitanju odnos prema razumu. Između racionalista koji su razum digli na stepen božanstva i njega uzimaju kao osnovu u učenju i vjerovanju. Ono što se slaže sa njihovim razumima, ili pravilima koja su postavili, kako ih oni nazivaju, kategoričkim dokazima, uzimaju, a ono od što se ne slaže sa njihovim razumom odbijaju, ili ga protumače svodno njihovim, njihovim pravilima. Postavljamo im jedno pitanje, a to je, ako je razum mjerilo, kojim se vaga vjera, ili vjerovanje, ili šta ćemo primatiti, a šta ćemo odbiti, Kako se moglo dogoditi da ste da su se oni međusobno različiti? Kako se moglo dogoditi da su se racionalisti međusobno različiti? Či to da, čiji razum da uzimamo kao mjerilo? Tvoj ili tvoj ili njegov? Ako je razum ispravna vaga, kako je se moglo dogoditi da su se različili? Sa druge strane nalazimo drugu krajnost, a to su oni koji vjeruju uizmišljotine, u bajke i legende i potpuno su odbacili upotrebu razuma sa čijim se pametima igra kako ko hoće. Nalazimo među njima one koji vjeruju u stvari koje je zdrav razum, ne može nikako prihvatiti. Navešimo primjer sufijske sekte Tidžanija koji se nalaze i koji su rasprostranjeni u Africi, u sjevernoj Africi. Oni vjeruju i vjerovali su da onaj koji vidi njihovog šeha Tižania učiće u jenet. Da znači, je jedno odnačak a vjerovanja vjerovanje da onaj koji vidi Ahmeda Tižania to je bogati sakti učiće u jenet. Čudo oglj čuda. Poslanika sa Oselem su vidjeli najveći mušici, najveći nevjernici. Da li im je to korislo? i da su da su umri um, umrli na iman. Dok nalazimo tek znači, čovjeka u negdje na na poslanika sa Oselem uh, 1400 godina i kaže koga vidi učiće u jenet. Zatim nalazimo kod toj kad čovjek ne koristi svoju pamet, onda se sanjem može, sanjem može igrati kako ko hoće. Nalazimo s druge strane ši je isto tako. Oni vjeruju pošto mrze određene ashave, oni vjeruju uzimaju određene predmete ili određene životinje, daju im imena tih ashava koje preziru, zatim udaraju te predmete i muče te životinje i vjeruju da u tom trenutku kažnjavaju ashave radijallahu anhu kao što rade sa ovcom. uzmut Znači ovcu, oparvaju crveno i onda uzimaju je jednu po jednu vlaku i kažu mi na ovaj način kažnjavamo a radi allahu aneha. Jer, naši žena koju najviše preziruje Aisha radi allahu To je što se tiče upotrebe razuma kod, kod ove dvije ekstremne skupine. Inače, draga braćo i uvažene sestre, Takva je sudbina svakog naroda i skupine koja odstupi od učenja Allahovi i Đalbašanu vjere. Zauzit će ne negativan stav ili nepravilan stav prema razumu, bez obzira koliko taj narod bio inteligentan, pametan i napredan. Dovoljan nam je primjer Japana. Dovoljan je primjer Japana. Poznato je da je Japan jedna od najrazvijenijih svjetskih zemalja i da, da je u vrhu, u samom vrhu razvijeni industrijski zemalja. I da redovno učestvuju u svjetskim otkrijićima, savremenim svjetskim otkrijićima. A i pored toga njihovim pametima se igraju ljudi, lažovi, koji im izmištaju određene priče i oni ih prihvataju. Navešemo, najbolji, najbolji primjer nam je e, slučaj koji se dogodio 1990. godine, 22. novembra, kada je na vlast došao njihov posljednji imperator. Okohito, ne znam ni kako se zove. Ovaj, gdje? Treba se spomni da je on, da on na dan dolaska na vlasti sebe proglasio božanstvom. I da su mediji sve to propratili i spomnilo se u javnosti, a niko se niko nije reagovao na to. Gdje su ti iskrucianci? Gdje su ti mozgovi koji žive u Japanu, da nisu da nisu reagovali na takve takve i slične gluposti? Rekli smo da, znači čovjek, bez obzira koliko bio napredan i koliko koliko bio inteligentan, za straniće, ako ne bude slijedio Allahu žiljšanu, i Želešanu u i sunneta, Allahu posanika, sallallahu i josemna. Ehli sunne, vol džemaza, uzima srednji stav kada je opitan u razum. Ne odbacuje razum i daje mu njegovo mjesto i koristi se njime. Čak što više vjerujemo da nema oprešnosti između Kur'ana i sunneta, vjerodostanog sunneta i razuma. Zdravog razuma. Ali daju razumu njegovu granicu koju on ne smije prijeći. Ako prijeđe tu granicu, zalutat će sigurno. Jer ovi koji su zalutali, zalutali su sam zbog toga što su pokušali svojim razvom preći granicu koju je Allah Žiljšanu postavio. Kaže Allah Žiljšanu u suri El-Isra وما utitu minar ilmi illa khalila Ovama je dato samo malo znanja. Ovaj ajet je objavljen kada je jedan židov došao kod poslanika, sallallahu alihi wa sallam i pitao ga za duš. I mislio je Nataj, Nataj najšćeo isprovocirati poslanika jer židovi nisu došli poslanik sa osredem da, da prime vjeru nego da ga isprovociraju, da ga dovedu u nezgodnu situaciju Poslanik sa osredem mu, je, mu nije ništa odgovorio kažu neke azhabe da u tom trenutku mu je došla objava u kojoj, i ajet u kojem je kaže Allah je žilašanu a nije vam pitaju te u duši reci duša je duša je Allah je žilašanu samopoznata a vama nije dato osim malo znanje To jeste, recimo, Muhammede njemu i sličnima. Jeste li to sve informacije naučili, svo znanje pokupili na dnjavku, samo je ostalo vam još da znate kakva je duša, pa to što ste da pitate o duši. I ovim odgovorom se odgovara ne samo židovima, nego svakome onome koji počne raspravati o nekih stvarima koje, koje su nama nepoznate. O gajbu, pa zašto ovo, pa kakav je Allah, pa ovo, pa ono, takvima se postavlja pitanje da li si pokupio svo znanje i ostalo je samo da znaš još kakav je Allah, pa ili kakva njegova katvoča pa da, da ostaje da o to ne razgovaram. Samo ti što u znanje fali. Allah žlišanu na ovaj način nas uči kako ćemo odgovoriti takvima. Ovo su bile neke stvari u kojima Ehli Sunnata Ol Jema zauzima umjereni stav, odnosno srednji, srednji bud. Prelazimo na sljedeći, sljedeću tačku Ehli Sunnata Ol Jema u Akhidi, a to je da se ne nazivaju osim muslimanima I ne nazivaju se osim ehli sunnetom al džematu. I ovo je naj, naj značajniji detalj u kome se ehli sunnetom al razlikuje od drugih skupina. Zovu se po sunnetu i po džematu, a odbacuju sve druge nazive kojima će se razlikovati od drugih muslimana. Dok nalazimo sekte ili grupacije, druge sekte i grupacije, kako se nazivaju ili po istaknutim vođama zavodi kao što su džehmije koji su dobile naziv po džermu ibn Safanu prvo mnoštaro među, među među muslimanima zatim nazivaju se po nekim osobama koji su se razišle sa eli sunna džematu u nekim stvarima kao što su ešarije no se po Ebu Hasanu al-Ešariju ili Maturidije koji nose naziv po Ebu po, po Mensuru Men Ebu Mensuru al-Maturidiju I tako dalje. Ili nose naziv po nekoj od zabluda, kao što su kaderije i džebrije koji smo malo prije spomenuli. Kaderije po zabludi u kaderu. Rekli smo da oni smatraju da je čovjek slobodan u svome djelovanju. Ili džebrije oni koji smatraju, vidjeli smo, smatraju da da čovjek nema slobodu izbora i da je prisiljen na ono što što radi. Ili se nazivaju po nekim svojstvima u kojima se razlikuju od drugih skupina, kao što su Mutesaufe kuist se benazvali sufijama po oblačenju vun punene odjeće ili ili ovaj filozofi koji se koji su sebe nazvali po ovaj e, mudrosti kako to oni kažu nauka o mudrosti i slišne slične grupacije Ovde je bitno napomenti jedan detalj a to je da se musliman da musliman i muslimanka ne smiju uprijateljivati ni po čemu drugom ni na osnovu čega drugog osim na, osnovima, na osnovama islama nije dožavljeno muslimanu da prijatelje na osnovu grupacije niti da prijatelje na osnovu imena ni niti da prijatelje na osnovu ideje, na osnovu ideje ili pokreta i tako dalje mora prijateljati na principima ove vjere i mora muslimana voljeti zbog toga što se drži vjere a ne zbog toga što je sa njim i mora muslimana ili prezirati zbog toga što radi loša djela, ne zbog toga što nije zajedno sa njim. Ima ljudi kojima je, kojima je možda lakše obaviti neke teške i vadete koji su inače teški u vjeri, teže im je uraditi i vadete nego biti prevedan u, u prijateljevanju odnosno neprijateljevanju i poklanjanju ljubavi onome kome treba a poklanjanju mržnje onome kome treba Da تناول امام ابن الكيم jednu predaju u da je lamul mu'akkain da Allah džele shan mu objavio jednom od svojih poslanika Allah džele shan mu je objavi jednom od svojih poslanika da kaže jednom čovjeku koji je bio pobožnjak recimo to što si ti po, što si ti skroman na dunjaluku i što se odričeš dunjaluka ti si na taj način sebe odmorio a što se tiče svojej predanosti Allahu Želešanu i odricanje od svega drugog, a okretanje, potpuno okretanje Allahu Želešanu kaže tičeš time dostići ponos. Međutim, da li si ispunio ono što je moja obaveza prema tebi, što je tvoje obaveza prema meni? A kaže šta je to Allahova obaveza, šta je to moja obaveza prema Allahu Želešanu? Kaže, tvoja obaveza je da prijateljuješ u ime mene I da mrziš u ime mene. Nažalost, u današnjem vremenu nalazimo ljude koji upravo prijetnju odnosno neprijatelju na osnovu grupacije ljudi sa kojima sa kojima živi ili ideje ili organizacije sa kojima sa kojima živi. Ovaj valja to što je sa mnom, pa makar bio najčistiti musliman makar bio primjer drugim muslimanima a ovaj nevalja zato što nije sam, ovaj valja zato što je samljivom pa makar bio najneprimjerniji makar bio lošeg ponašanja makar se dijelimišno država Allah je a dijelimišno je ostavljao i tako deli Šegul Isanir Butemija u svojim frtvama spominje da je prijateljevanje sa određenom skupinom a mrženje druge skupine samo zbog strasti ili zbog pretpostavki određenih i slaganja da je od svojstava novotara. I kao najblažiji vid toga spominje, da čovjek daje prednost onoga koje je sa njim, pa makar ne bio bogobojazan. A odlaže ili, kako se kaže, odbija od sebe drugu osobu koja je bogobojazna i koja voli Allah i samo zato što se ne slaže sa njim u idejama. Kaže dalje šehek u svevam i Obaveza je dati prednost onome kome Allah i njegov poslanik dali prednost. A ostaviti onoga koga su ostavili Allah i njegov poslanik. Obaveza je voliti onoga koga voli Allah i njegov poslanik, a prezirati onoga koga prezira Allah i njegov poslanik. Kako bioa ova bila potpuna, uvažena braćo i sestre, hoću reći da nije prezreno da među muslimarima postoji više grupa ili više organizacija, ili više partija. Ali ono što je prezreno jeste da jedni drugima staju na put, da jedni druge ogovaraju, da jedni druge provociraju i napadaju i da jedni druge omolovožavaju. Muslimani trebaju da se podpomažu međusobno, jer jedan musliman nije sposoban da pokrije cijelo polje djelovanja. I neka ostavi to, to drugo polje ili taj drugi dio polja, neka ostavi drugo muslimanu, neka on djeluje. Ali neka jedan drugom nestaju na put i neka jedan drugom ne smetaju. Jer ova vjera je, ova vjera je teška i ne može i sam musliman nos, nego mu je potrebno pomoću drugih muslimana. Tako da još jednom konstatujem, draga braćo, da je nažalost u našem vremenu da su prisutni oni koji... Uh, vide u tome svetost, ako vide svetost u određenoj grupaciji ili određenoj, određenoj grupi ljudi, ili određenom nazivu, što je pokrešno. Čovjek, ako se nalazi u određenoj organizaciji, ili određenoj grupi ljudi, on treba da bude tamo zbog toga što vide, što vidi da mu je da je njegov rad za islam najplodonoćniji tu. A ne negira drugim muslimanima da isto tako rade na drugim poljima i da doprinosi za ovu vjeru. Mi muslimani... Mi oni koji za sebe kažemo da sledimo Kur'an i Sunnet moramo se visoko deći iznad toga da se prepiremo oko, oko nekih stvari koji nisu toliko obitne. Stvari u kojima je se dozvoljeno razići. A o tebi ma pobog da više gortka da budemo govorili o meniđojli Sunnetu o žemata u razilaženju i principima koje su postavili, postavili islamski višenjaci u tome. Ne Nemojmo dozvoliti da nas židovi i kršani I naši neprijatelji navuku na, na, na ovo polje, pa da se međusobno glođujemo i da međusobno jedni druge napadamo, a imamo istinske neprijatelje koji pokušavaju da od muslimana oduzme ono malo što imaju vjere. I ono osnovno što muslimane imaju od vjere nastoje da im izvuku i da se bore protiv njih i da im oduzmu. Mi zajedno moramo stati na to polje i boriti se protiv njih. Što ne znači odustati od istine. Čovjek treba da se drži principa istine. Ali treba da bude tolerantan prema svome vratu muslimano koji se sa njim raziđe i ako on vidi, ako bude imao drugačije, drugačije mišljenje i poglede na određene stvari. I četvrta, četvrta tačka u kojoj ehli sudnatoval džemata ili u, u, u kojoj se ogleda specifičnost ehli sudnatoval džemata i što spada u menhež ehli sudnatoval džemata u akidu Tu ima znači još tačaka, mi, mi ćemo se zadovoljiti još ovom četvrtom, a to je da Ehlisudne vol džama nikada ne pada u kontradiktornost. Ehlisudne vol džama nikada ne zapada u kontradiktornost. Uvijek se drže onoga što je došlo u Kur'anu i Sunnetu I ono što su rekli na početku svoga života, na tome i umiru. Ono zašto su se zalagali... Na početku rada za ovu vjeru, zato se zalažu i na kraju, na kraju svoga djelovanja. Ne mijenjaju svoja mišljenja koja su zasnovana na Kur'anu i Sunnetu. Dok kod drugih grupacija i skupina nalazimo nejasnoće, nalazimo kontradiktornosti, nalazimo ih zbunjene, a oni su to sami izjavili. Ne trebamo nikog optuživati da je zbunjen ako imamo... Idemo tu osobu lično i ona nam sama o sebi govori. Navišemo primjer jednog od, od od vođa racionalista u prošlom vremenu a to je bio Fahrudin Ar Razi. Rahmetullah yeh, da musalla Allahu aljlan usmilie. On je izjavio znači nakon svoga dugo dugotrajnog grada i bavljenja filozofijom, izučavanja određenih stvari ne putem Kur'ana i Sunnete nego putem putem kojih su kojih su postavili racionalisti. Izjavio je na kraju svoga života i rekao i izrecitirao je sljedeće stihove Nihayet tu ikdami al-ukuli iqalu kaže završetak davanja prednosti razumu je zatvaranje Wa aktharusa'i al I da truda kojeg svijetovi ulažuje ulažu je, će propasti čepropast Edsamuna arwahuna fi Vahšetin minđusumina, naše duše se divnje osjećaju u našim tijelima. O ekstaru dunjana ezan u ova balun. Kaže, a većina našeg dunjalučkog života su neugodnosti i nedače. Olem neste fit min bahti tuli umrina siva enđe ma'na kila u akalu. A kaže, nismo se okoristili od dugotrajnog studiranja tokom našeg života, osim što smo skupili rekla kazala. On kaže jedan od najvećih racionalista i najveći najveći utek elimina svog vremena, Al-Fahrudin er-Razi. Zatim kaže, "Prošao sam sve škole. Učio sam u svim školama i vidio sam da one ne hra, da one ne liječe bolesnog niti pojež Zato kažem na kraju ono što je Kur'an rekao pritvrđujući: er al-Arshi stava." Gospodar će iznad svega uzvisio I kažem negirajući učilejse ka misli hişeyun. To jest kažem negirajući kao što Kur'an negira, ništa nije kao on. I to je sva, to je sva mudrost bila da on trebao da dođe studirajući. Naši prifudživanja Allahu džellehu an onoga što je on sebi pritvrdio, a negiranje onoga što je on što je on negirao. I to tako među nevjernicima nalazimo primjere koji nam ukazuju na njihovu uzbunjenost i na kontradiktornosti koji su imali kod sebe. A tako kaže poznati njemački filozof Frederik Nietzsche, kaže na kraju svoga života siguran sam i ubjeđen sam da je čovjek jedini, jedina životnija koja se smije zbog toga što on ilazi na najveće probleme i zbog toga što on prolazi kroz najveće brige pa je ga toga izmislio o smijenju. Koja mudrost i koji zaključak. Koja se smije. Sličan je primjer sa, sa drugim filozofima. Možemo izdvojiti isto primjer e, Jeanne Jacques Rousseau koji kaže kada je upitan čemu te je odveo tvoj pokret i tvoja ideja. Kaže odveo me u bezdan oj je pun kajanja i velikog poniženja to je rekao znači jedan od veliki veliki filozofa dok s druge strane učenjake u sedmni kehlisudne kehlisudne kehlisudne učenake nalazimo potpuno smirene potpuno zadovoljne čak prosi čovjeka me jehli sudne kehlisudne kehlisudne učenake nalazimo potpuno smirene potpuno zadovoljne čak prosi što čovjeka me jehli sudne bi kehlisudne učenake nalazimo potpuno smirene potpuno zadovoljne čak prosi što čovjeka me jehli sudne kehlisudne kehlisudne učenake nalazimo potpuno smirene rahmetullahi alayh kada osvane jedina moja radost je u onome što je Allah Žiljšanu odredio a kaže šehe u islaminu te šta mi to mogu uraditi neprijatelji moj džennet je u mojim prsima ako me ubiju to je pogibe na Allahom Žiljšanu put ako me protjeraju to turizam na Allahom putu A ako me zatvore, to je osama sa Allahom, Đalešanu. Zatim je rekao drugom prilikom, na Dunjaluku postoji džennet, u kojeg, ako čovjek ne uđe, neće ući na onome svijetu. A to je džennet imana, džennet vjerovanja. A taj džennet osjeća samo onaj koji posjeduje, posjeduje iman. Volim Allah, Đalešanu, da nam se smurije, da nas pomogne na pravom putu, I da uputi svakoga onoga koji je uzeo drugi put mimo, mimo Allahu želešanu puta i puta.